היפופוטן! חג שמח! היום בתוכניתנו פירות ברעשן נמצא איתנו באולפן חמציץ גלבוע. שלום. שלום, שיספר לנו על התוכנית לקראת חג הפורים בקיבוץ, ערב טוב לך חמצית. שלום לך, אדוני. אני הגרתי בקיבוץ, דליות שבנגב, ואני זוכר שיום אחד פנה אליי הזמר הידוע שלום חנוך, ואמר לי, <גש> מה? מה קרה? מה זה? מה יש לך? מה אתה מזכיר שמות של זמרים? זה הסיפור, זה מה שקרה. באת לקדם פה את התקליט החדש שלו? לא. באת לשלם לו תלמודים? לא. אז אני מבקש ממך, בלי פרסומת, בלי פוליטיקה, בלי שמות, מההתחלה. טוב, שלום. שוב שלום חנוך, מר גלבוע, אני מזהיר אותך. יום אחד פנה אליי פלוני. בלי עדות גלבוע. ואמר לי שיש לו שיר יפה למסיבת פורים בקיבוץ. אני באותו זמן ערכתי בעיתון את אמדורסקי מה זה מפחיד שאתה עושה ככה אמדורסקי יש סמר כזה אמדורסקי הוא אמר לך להגיד את זה איזה גועל זקורת ב... תרגע, שבי על השולחן! מה אמרתי? שולחן אמרתי! שולחן, שולחן! באת לפרסם את הדיסק החדש של שולחן? זה אתה שכל הזמן אומרת! תרגע, תרגע! חבוב, חיים! מה אתה אמרתי? אז תגיד את זה כבר! רגע! מה אתה אומר כל הזמן? תרגע, חבוב! חבוב! חיים בוב! חיים בוב! אתה עושה לו פרסומת? מי זה? מה זה? לא אמרתי! מי זה בכלל חיים בוב? לא יודע, לא מכיר! הוא עוד יהיה מפורסם יום אחד, אני אומר לך! ואז יגידו, אה! בתוכנית הזאת ברדיו עשו לו פרסומת חינם! בטח שנהיה מפורסם! חיים בוב. תשמע, חשבתי שיש שידור כזה יפתח בפניו דלתות. הדלתות פתוחות והכיוון הוא החוצה! סתם, אני מכיר שום חיים בוב, תרגיל מה יש לך, מה אמרתי? קיבלתי פלשבק מלפני דקה, איך פרסמת את שולה חן וחיים בוב אין לך הרבה חברים, נכון? עברת לסדרות טלוויזיה מהגבלים, משלמים לך, נכון? לא! אולי תשאל שם, אין לי הרבה סייפל אתה מטורף! אני לא מטורף סדרה חדשה, מטורף, במיטליסט, אה? סוכן כפול אתה עוד סדרה, סוכן כפול, אמרו מי גרמת לי להגיד את זה? מה אתה אף פעם רצית, כן? זה אמר לך על גזי הלשון? אתה רוצה להגיד לי גם מה דעתי לגבי החזרת הגולן, אה? לא, לא! אתה לא רוצה להחזיר אותו? אתה גמרת אצלי, מר גלבוע? אולי אתה גמרת אצלי, מר גלבוע? זה שם של סרט, אה? סרט! אנשים שמעו סרט ויסגרו את הרדיו! ירצו לראות סרט כי המלצתי! אז מה אתה רוצה שאני אעשה? תן לי את הטקסט שלך! תן לי! זה מה שאתה רוצה לספר? כן, זה חשוב פה. תן לי לעבור על זה שניהם. פרסומת לדיס של המקרנה? רק המקרנה, מקרנה. ראינו סרט במקרנה. אוקיי, אוקיי. מאור עיני? מי זה? זמר מזרחי? אתה שרוף אצלי, מר גלבוע! מאור עיניי! איבדתי את מאור עיניי! נפל למקרנה איבדתי את מאור עיניי! אה, סליחה. לא מאור עיניי. סטייק! או, מר גלבוע! מה עשיתי לך? מה? סטייקים! סטייקים, סטייקים! מה, שאין לך סטייקים? רשום פה סטייקים! אל תעשה פרצוף תמים! הסטייקים זה נשמע כמו הצטקים! הצטקים מדרום אמריקה! נקראו גם בני המאיה! מאיה זה שם של זמרת שבטח רוצה שתקדם אותה, נכון? מה אתה רוצה ממני? תשאיר לי את החומר, אני אעבור עליו. כמה זמן זה קש. יומיים, תביא שק שינה לא, אל תגיד את השם בפרש פרסומת! פרסומת, פרסומת, פרסומת! נסטטל מקלות, צונים, עזקי מוטי, מצובי של סובארו, פייפטק, מצורצניו, מיקיס חשדקיס, ביימק, זכה לי צ'ופר, די הוא, טימגרנד, אולסטאר, מייקי, ניקי, לא יודע איך קוראים לזה, דוקטור מרטין, דוקטור מרקוס, דוקטור נכד נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם, היפופוטם, co.il.